Elizabeth Kolbertová, šesté vymírání, nepřirozený příběh. Kapitula sedmá, kapající kyselina. Akropora, milepora. Ostrov jeden strom leží na půl světa od Aragonského hradu na nejjižnějším výběžku velkého bariérového útesu. Asi 80 kilometrů od pobřeží Austrálie. Má více než jeden strom, což mne, když jsem tam přišla, překvapilo, neboť jsem naivně očekávala jedinou palmu trčící z bílého písku. Jak se ukázalo, žádný písek tam nebyl. Celý ostrov je tvořen kousky korálové drti, která má velikost od malých kuliček po obrovské balvany. Tak jako žijící korály, jimiž kdysi byly, patří úlomky této suti k desítkám různých forem. Některé jsou pahýlovité, vypadající jako prst, jiné rozvětvené jako mnohoramený svícen. Ještě jiné připomínají parohy nebo talíře nebo kousky mozku. Má se za to, že ostrov Jeden strom vznikl během jedné zvláště zuřivé bouře, která nastala před nějakými čtyřmi tisíci lety. Jak mi řekl jeden geolog, který to místo zkoumal, určitě by tu tu nechtěla být, když se to stalo. Ostrov je stále v procesu změny svého tvaru. Bouře, která se tu přehnala v březnu 2009 a sice cyklón Hamiš, mu přidala hřeben, který se táhne podél východního pobřeží. Jeden strom by se dal pokládat za opuštěný, nebýt malé výzkumné stanice provozované univerzitou v Sydney. Přijela jsem na ostrov jako téměř každý z jiného, poněkud většího ostrova vzdáleného asi 20 kilometrů. Tento ostrov je znám jako volavčí ostrov, což je rovněž zavádějící pojmenování, protože tam žádné volavky nejsou. Když jsme zakotvili, ve skutečnosti dorazili, neboť ostrov žádné přístaviště nemá. Z vody se námahou soukala na břeh želva, kareta ta obecná. Byla téměř 1,5 metru dlouhá a širokým lemem na krunýři, který byl pokryt starobyle vyhlížejícími vylejší. Na téměř opuštěném ostrově cestují zprávy rychle a brzy ji přišla pozorovat celá lidská populace ostrova, včetně mě, to bylo 12 lidí. Mořské želvy kladou vejce na písečné pláže obvykle v noci. Teď to bylo uprostřed dne na hrubé korálové drti. Žilva se pokoušela zadními ploutvemi vyhrabat díru. Po velké námaze vyhloubila mělké korítko. V tom začala jedna v krvácet. Těžce se dovlekla dál na pobřeží a zkoušela to opět se stejným výsledkem. Byla tam ještě o hodinu a půl později, i když jsem musela odejít na přednášku o bezpečnosti, kterou měl mít ředitel výzkumné stanice Russell Graham. Varoval mne, abych neplavala při odlivu, protože by mě mohl strhnout k Fidži. To bylo poučení, které jsem za svého pobytu slýchávala opakovaně, i když nebyla úplná schoda v tom, zda prout směřuje k Fidži nebo ve skutečnosti od něj. Jakmile jsem dostala tuto a další rady, kousnutí chobotnice rodu Hapalochleána je obvykle smrtelné. Žihadlo ryby ob, o, od rance pravého, synceja verukosa, sice není, ale je tak blestivé, že si přejete, aby bylo. Vrátila jsem se zpět podívat se, co dělá želva. Zřejmě to vzdala a odlezla zpět do moře. Výzkumná stanice na ostrově Jeden strom má jen na to nejzákladnější vybavení. Se stává ze dvou provizorních laboratoří ve dvou budovách a hospodářského stavení s kompostovacím záchodem. Boudy stojí přímo na korálovité drti, kterou přikrývá jen z menší části podlaha, takže i když je člověk uvnitř, připadá si jako venku. Pobyt v DLC od několika týdnů do několika měsíců si dopředu zamlouvají týmy vědců z celého světa. Někdy někdo musel rozhodnout, že každý tým by měl na stěnách zanechat nějaký záznam o své návštěvě. Skaz z roku 2004 napsaný nesmazatelnou fixou sděloval dostáváme se k jádru. Mezi jinými byly například krabí posádka 2005, sex korálů 2008, fluorescentní tým 2009. Americko-izraelský tým, který tam pobýval v době mého příjezdu, už dříve podnikl na tento ostrov dva výlety. Epigram z jeho první návštěvy kyselina kapající na korály doprovázela kresba stříkačky z krápějící liněčím, něčím, co vypadalo jako krev. Poslední poselství této skupiny odkazovalo k jejímu zkoumání naleziště korálů označovaného jako DK13. Toto DK13 se nachází na útasech ostrova, které jsou od výzkumné stanice vzdáleny natolik, že pro účely komunikace by mohla stejně tak dobře stát i na měsíci. Nápis na stejně sděloval: DK13 Nikdo neslyší tvůj křik. Prvním Evropanem, který viděl velký bariérový útes, byl kapitán James Cook. Když se Cook plavil na jaře 1770 podél východní pobřeží Austrálie, jeho loď Endeavour narazila na úsek tohoto útesu asi 50 km jeho východně od místa, které se nyní nikoli náhodou jmenuje Cooktown. Námořníci hodili všechny postradatelné věci, včetně lodních děl přes palubu a skřípějící a děravá Endeavour dokázala doplout k pobřeží, kde posádka strávila příští dva měsíce opravou trupu lodi. Kuk byl útesem naprosto vyveden z konceptu a popisoval ho jako zeď králové korálové skály vystupující téměř kolmo z bezedných hlubin oceánu. Pochopil, že útes má biologický původ a že byl vytvořen v moři nějakými živočichy. Ale jak tedy, ptal se později, dosáhl do takové výšky? Když Lille o 60 let později sepisoval své Principles, Otázka, jak králové útesy, útesy vystoupily z moře, zůstávala stále otevřená. Ačkoliv Líl žádné útesy nikdy neviděl, byl jimi fascinován a spekulacím o jejich původu věnoval často druhého svazku, část druhého svazku. Líl se svou teorii, že útesy vyrůstají z okrajů vyhaslých podvodních vulkánů, víceméně celou vypůjčil od ruského přírodovědce jménem Jonathan Friedrich von Eschholz. Než se atol Bikini stal atolem Bikini, jmenoval se poněkud méně svůdně Eschholzův atol. Když v teretizování o králových útecech přišla řada na Darwina, měl tu výhodu, že některé skutečně navštívil. V listopadu 1835 Beagle přistála na Tahiti. Darwin se vyšplhal na jeden z největších bodů ostrova a odtud mohl zkoumat sousední ostrov Moureal. Morrea, jak zjistil, byla obklopena útesem stejným způsobem, jakým je obklopena zarámovaná rytina pod lepenkou. Jsem rád, že jsme si tyto ostrovy navštívili. Zapsal si Darwin do svého denníku, protože korálové útesy patří k nejnádhernějším objektům světa. Při pohledu na ostrov Mórea a okolní útes si představoval čas pádící předu. Jestliže se ostrov potopí a zmizí pod vodou, útes se stane atulem. Když se Darwin vrátil do Londýna a o svou teorii poklesu se podělil s Lílem, ten předvídal, že vzbudí odpor, i když sám byl přesvědčen o její správnosti. Nechoďte si, že vám někdo věří, ještě než vám vypadají vlasy tak jako mě, varoval ho. Debata o Darwinově teorii, jež se stala tématem jeho knihy Struktura a distribuce korálových útesů, ve skutečnosti pokračovala až do 50. let 20. století, kdy vojenské námořnictvo USA přijalo na Maršalovi ostrovy z plány některé z nich vypařit. V přípravách na zkoušky vodíkové bomby námořnictvo vyvrtalo několik hlubiných vzorků na atolu zvaném Enevetek. Tak. Jak řekl jeden z darvinových životopisců, tyto vyvrtané vzorky dokazovaly, že jeho teorie je přinejmenším v hrubých rysech podivuhodně správná. Stále rovněž platí darwinova charakteristika korálových útesů jako jedních z nejnádhernějších objektů světa. Vlastně čím více je o nich známo, tím nádhernější se zdají. Korálové útesy jsou organickými paradoxy. Tvrdé hradby, které dovedou zničit loď, vytvářejí drobní želatinový tvorové. Ty jsou částečně čivočichové, částečně rostliny a částečně minerály. Kypí životem a zároveň jsou většinou mrtvým tak jako mořské ježovky, hvězdice, střenky, ústřice a vylejši zvládly korály tvořící útesy alchymii kalcifikace. Od ostatních kalcifikátorů je odlišuje to, že místo, aby na výrobě schránky nebo vápencových destiček pracovali solově, účastní se stavebních projektů v obrovských komunitách, které překlenují celé generace. Každý jednotlivec nelichotivě nazývaný polip, přispívá k budování kolektivní vnější kostry své kolonie. Na nějakém útesu se stejnému základnímu úkolu věnují miliardy polipů patřících až k stovce různých druhů. Při dostatečném času a správných podmínkách je výsledkem další paradox – živoucí stavba. Velký bariérový útes má s určitými přerušeními délku asi 2,5 tisíce kilometrů a v některých místech je vysoký až 150 metrů. Ve srovnání s útesy jsou pyramidy v Gize dětskými kostkami. Způsob, jakým korály mění svět, obrovskými stavebními projekty, na nichž se podílejí jejich četné generace, Lze připodobnit k tomu, jak to dělají lidé, ale s jednou podstatnou odlišností. Místo, aby jiné tvory vytlačovaly, podporují je. Tisíce, snad možná miliony druhů se při svém vývoji spoléhaly na korálové útesy buď přímo, když v nich hledali potravu a ochranu, nebo nepřímo, když v nich ty první lovili. Tento toko Koevoluční proces probíhal po mnoho geologických epoch. Nyní se však badatelé domnívají, že v antropocénu skončí. Je pravděpodobné, že korálové útesy budou prvním velkým ekosystémem, který v moderní éře ekologicky zanikne. Konstatovala nedávno trojice britských věců. Někteří dávají korálovým útesům čas do konce století, jiní jiný ještě méně. Ove Hock-Galdeberg, někdej, někdejší ředitel výzkumné stanice na ostrově Jeden strom v článku, publikovaném v časopise Nature, Předpovídá, že pokud budou současné trendy pokračovat, pak kolem roku 2050 návštěvníci Velkého bariérového útesu na jeho pobřeží najdou jen rychle rodující suť. Na jeden straně jsem přišla víceméně náhodou. V mém původním plánu byl pobyt na Volavčím ostrově. Kde se nacházela mnohem větší výzkumná stanice a také luxusní rekreační středisko. Na Volavčí ostrov jsem přijela pozorovat každoroční rozmnožování korálů. A jak mi bylo řečeno v různých rozhovorech po Skypeu, měla zde započít také zásadní experiment s kyselostí oceánů. Bratelé z Queenslandské univerzity tu stavili složité zařízení, které jim mělo uvnitř jakéhosi uměle vytvořeného mezokosmu, uzavřeného v plexiskle, umožnit proměňovat úrovně CO2, a tedy pH. Různí živočichové závislí na korálovém útesu. Měli mít možnost vplouvat dovnitř a vyplouvat zase ven. Vědci chtěli sledovat a měřit, co se stane s korály uvnitř, což by jim umožnilo dělat předpovědi ohledně korálových útesů jako celku. Přijela jen na volavčí ostrov včas, aby viděla rozplozování korálů. Více o tom později, ale experiment se opožďoval za plánem a mezokosmos byl stále rozebrán na kusy. Vše, co tu bylo k vidění, bylo, byla místa útesů budoucnosti palta hodlivých postgraduálních studentů v laboratoři, skloněných nad páječkami jsem se snažila vymyslet, co dělat dále, slyšela jsem o jiném exper experimentu s korály a acidifikací oceánů, který probíhal na jednom stromě, jež v měřítku velkého bariérového útesu ležel hned za rohem. O tři dny později pro spojení s jedním stromem neexistuje. Jsem dokázala sehnat loď, která mě tam převezla. Růcí týmu na jednom stromě byl klimatolog jménem Ken Caldeira. Caldeirovi, který působil na Stanfordu, se často připisuje zavedení termínu okyselování oceánů. O tento problém se začal zajímat na konci 90. let, kdy se zapojil do nějakého projektu Ministerstva energetiky. Ministerstvo chtělo vědět, jaké důsledky by mělo, kdyby se oxid uhličitý zachycený v továrních komínů ukládal v hlubinách moře. V té době ještě neexistovaly žádné modely účinků uhlíkových emisí na oceány. Caldera se rozhodl vypočítat, jak by se změnilo pH oceánů v důsledku hlubokomorské injektáže, a pak srovnal tyto výsledky ze současnou praxí, kdy se CO2 vypouští do atmosféry a pak je pohlcován povrchovými vodami. V roce 2003 nabídl své výsledky časopisu Nature. Editoři časopisu mu poradili, aby ukončil diskuzi o hlubinném ukládání CO2, protože výpočty týkající se účinku běžného atmosférického uvolňování byly velmi alarmující. Caldera publikoval první část svého článku s podtitulkem V nadcházejících stoletích může dojít k většímu okyslení oceánu než za posledních 300 milionů let. Půjde-li to tak dál do poloviny století, budou věci vypadat hrozivě, řekl mi několik hodin po mém příjezdu na ostrov. Seděli jsme u odřeného piknikového stolu a dívali se do úžasné modři korálového moře. Pozadí v je velké alučné hejno ostrovní populace rybáků. Kajdera se odmlčel. Myslím, že je to hrozné už teď. Kaldaira je muž je kolem 45 let, má vlnité hnědé vlasy, chlapecký úspě, úspěv v objevykle ke konci věty zvedá hlas, takže to často vypadá, jako by kladl otázku. Než se začal věnovat výzkumu, pracoval jako programovátor softwaru na Wall Street. A jedním z jeho klientů byla New Yorkská burza, pro níž navrhl počítačový program detekující obchodníky, kteří zneužívají důvěrné informace. Program fungoval, jak se předpokládalo, ale Caldera po krátké době dospěl k přesvědčení, že NISE ve skutečnosti na dopadení nepoctivých obchodníků nemá zájem a rozhodl se změnit profesi. Na rozdíl od většiny klimatologů, kteří se zaměřují na jeden konkrétní aspekt systému, se Caldera vždy věnuje čtyřem nebo pěti různým projektům. Oblíbil si zejména výpočty, které nějak provokují, nebo překvapují, jednou například vypočítal, že vymícení všech světových lesů a jejich nárazení loukami by mělo mírně ochlazující účinek. Louky mají světlejší barvu než lesy a proto policují méně slunečního záření. Jiné jeho výpočty ukazují, že kdyby živočichové a rostliny měly udržet krok se současnou mírenou teplotní z, z, z Změnou museli by migrovat směrem k pólům rychlostí 10 metrů za den a že molekula CO2, vytvořená spalováním fosilních paliv během svého života v atmosféře, zachytí 100 000 více tepla, než bylo uvolněno při jeho produkci. Na jednom stromě se život Caldery a jeho týmu točil kolem slapových jevů. Hodinu před vrcholem denního odlivu a pak hodinu potom musel někdo sebrat vzorky vody u DK13, které tak bylo pojmenováno po australském badateli Donaldu Kinseyovi, který si toto místo vybral a označil svými iniciálmi. Asi o 20 hodin později se celý proces opakuje a tak dále, od jednoho odlivu k druhému. Experiment nevyžadoval žádné složité technické vybavení, spíš byl náročný časově. Záměrem bylo měřit různé vlastnosti vody, které Kinsey měřil už v 70. letech. A pak tyto dva soubory dat porovnat a pokusit se odhadnout, jak se v uplynulých desetiletích změnily na útesí, útesu míry klasifikace. Za dneního světla mohl výlet k DK13 absolvovat jeden člověk. V noci, vzhledem ke skutečnosti, že nikdo neuslyší tvůj křik, bylo pravidlem, že musí jít dva. Mém prvním večeru na jednom stromě vrcholil Odelif FV2053. Kaldejr se chystal na výlet konaný hodinu poté a já se nabídla, že ho jako dobrovolník doprovodím. Kolem deváté jsme sebrali půl tuctu na vzorky. Dvě baterky a ruční přístroj z GPS a vyrazili. Z výzkumné stanice k DK13 to bylo asi půl druhého kilometru. Cesta, kterou někdo z z zanesl do GPS, vedla kolem jižního cípu Ostrova a přes úsek kluzké drti jemuž se přezdívalo řasová dálnice. Oto se stáčela k samostatnému útesu. Protože korály mají rádi světlo, ale nevydrží dlouho na vzduchu, Rostou jen do výše vodní hladiny při odlivu a pak se šíří vodorovně. To vytváří rozlehlé útesy, které jsou více méně ploché, jako řada stolů, po nichž lze skákat z jednoho na druhý, tak jako děti po skončení školy skáčou z lavice na lavici. Povrch plochých útesů na jednom stromě byl křehký a nahnědlý a na výzkumné stanici mu říkali vypečená kůrka. Pod nohama zlověstně praskala. Kaldejra mne varovala, že kdyby se propadla, bylo by to zlé pro útes, ale ještě horší pro mou kůži. Vzpomněla jsem si na další poselství napsané na stěně výzkumné stanice. Nedůvěřuji vypečené kůrce. Noc byla tichá a kromě bapersků našich baterek černá jako smola. Ale i v této tmě bylo zřejmé, že útes kypí životem. Minuli jsme několik karet, které se znuděným výrazem přečkávaly odliv. Potkali jsme hvězdici modrou a žreloky hladkouny leopardí, kteří uvízli v mělkých loužích a červené chobotnice, které dělali, co mohli, aby splinuli s útesem. Každých několik metrů jsme museli překročit zévu obrovskou, která vypadala, jako by se potměšila šklebila křiklavě namalovanými rty. Schránky zév jsou obalena barvenými symbiotickými řasami. Na písečných pruzích mezi bloky korálů se povalovaly sumíši zvaní mořské okurky, což jsou navzdory svému názvu živočichové, jejíž nejbližšími příbuznými jsou mořské ježovky. Na velkém bariérovém útesu dorůstají mořské okurky nikoli do velikosti okurky, ale válcovitých podhlavníků. Ze zvědavosti jsem se rozhodla jednu zvednout. Byla asi půl metru dlouhá a inkoustově černá a na dotek působila jako slizem a pokrytý samet. Po několika špatných odbočkách s malým zdržením, když se Caldera snažil vodotěsným fotoaparátem vyfotit chobotnice, jsme došli na DK13. Místo bylo tvořeno jen žlutou bojí a nějakým měřícím zařízením upevněným k útesům lanem. Ohledle jsem se zpět ve směru, kde měl být podle mne ostrov, ale žádný ostrov ani jinou zemi nebylo vidět. Vypláhli jsme lávé na vzorky, naplnili je a vyrazili zpět. Temnota byla, pokud to bylo vůbec možné, ještě neproniknutelnější. Hvězdy zářily tak jasně, až se zdálo, že vypadnou z oblohy. Na okamžik jsem cítila, že rozumím tomu, jak to muselo připadat výzkumníkovi, jako byl kůk, když přijel na takové místo na okraji známého světa. Korálové útesy rostou v širokém pruhu, který jako opasek obepíná břicho země, od 30. stupně zeměpisné šířky na severu do 30. stupně na jihu. Po velkém bariérovém útesu jsou druhé největší útesy světa na pobřeží Belize. Rozsáhlé korálové útesy jsou také v tropickém pacifiku, v Indickém oceánu a v rudém moři a mnoho menších se nachází v Karibeku. Nicméně je dosti zajímavé, že první důkaz o tom, že CO2 může zabíjet korály, pochází z Arizony, z uzavřeného a údajně sobět stačného světa, jenže znám jako Biosféra 2. Biosféra 2 byla vytvořena v zasklené budově ve tvaru zikkuratu o rozloze 12 000 metrů čtverečních. Již postavila jedna soukromá skupina z větší části financovaná miliardářem Edwardem Baysem. Záměrem bylo ukázat, jak by se dal vytvořit pozemský život. Biosféra 1 řekněme na Marsu. Budova obsahovala deštný prales, poušť, zemědělskou zónu a umělý oceán. První skupina biosféřanů čtyři muži a čtyři ženy zůstala zamčená uvnitř stavby dva roky. Všechny potraviny si pěstovaly sami a v poslední fázi dýchali jen recyklovaný vzduch. Přesto byl celý projekt obecně pokládán za neúspěch. Biosféřané trávili velký čas ohladu a což bylo ještě zlověstnější, ztratili kontrolu nad svou umělou atmosférou. Předpokládalo se, že v různých ekosystémech bude proces tlení, v němž ubývá kyslíku a přibývá oxidu uhličitého vyvážen fotosyntézou, která probíhá opačně. Proces tlení z různých důvodů, které souvisely hlavně s úrovní půdy, jež byla dovezena do zemědělské zóny, nad fotosyntézou převážil. Úroveň kyslíku uvnitř budovy ostře klesla a u biosféřanů se rozvinula výšková nemoc. Úroveň oxidu uhličitého mezi tím stoupala. Nakonec zasáhla 3 tisíc částic na milion, zhruba osmkrát tolik jako vně. Biosféra dvě oficiálně skončila v roce 1995 a zprávu budovy převzala Kolumbijská univerzita. Oceán, nádoba o velikosti olympijského plaveckého bazénu, byl v tomto bodě v troskách. Většina ryb, jež tam žili, byla mrtvá a korály byly těsně před vyhnutím. Úkolem vymyslet něco, co by se s bazénem dalo udělat pro vědecké a vzdělávací účely, byl pověřen mořský biolog Chris Langdon. Jeho prvním krokem bylo to, že upravoval chemii vody. Vzhledem k vysokému obsahu CO2 v ovzduší nepřekvapovalo, že pH oceánu bylo nízké. Langdon se to snažil napravit, ale stále se dělí podivné věci. Vysvětlování, proč se mu stalo posedlostí. Po nějaké době Langdon prodal svůj dům v New Yorku a přestěhoval se do Arizony, takže mohl s oceánem experimentovat na plný úvazek. Ačkoliv účinky okyselení se obecně vyjadřují pomocí stupnice pH, existuje ještě jiný způsob, jak se podívat na to, k čemu dochází, který je právě tak důležitý a pro mnoho organismů asi ještě důležitější. Jde o vlastnost mořské vody známou pod poněkud kostrvatým označením jako stav nasycení uhličitanem vápenatým, nebo alternativně také jako stav nasycení aragonitem. Uhličitan vápenatý se vyskytuje ve dvou formách v závislosti na krystalické struktuře. Aragonit, který je formou, sníž níž pracují korály, je rozpustnější. Stav nasycení je určován složitým chemickým vzorcem. V zásadě je to však míra koncentrace kalciových a uhlíkových jontů vznášejících se v okolí. Když se CO2 rozpouští ve vodě, tvoří kyselinu uhličitou H2CO3, která vlastně požírá uhlíkové jonty a tím snižuje stav nasycení. Když Langdon přišel do biosféry dvě, mezi mořskými biologi převládl názor, že korály se nestarají o stav nasycení, pokud to zůstává vyšší než jedna. Pokud je nižší než jedna, voda je nesycená a uhličitan vápenatý se rozpouští. Na základě toho, co viděl, dospěl Landon k přesvědčení, že korály se o stav nasycení starají. Vlastně se velmi starají. K důkazu své hypotézy využil přímo čarou, i když časově náročnou proceduru. Podmínky v oceánu bude měnit a malé kolonie korálů, připevněné ke kachlím, bude pravidelně vytahovat z vody a vážit. Jestliže že kolenie přibývá na váze, znamená to, že roste a nabývá dodatečnou hmotnost prostřednictvím kalcifikace. Provedení experimentu zabralo více než tři roky, vyžádalo si přes tisíc měření a odhalilo více méně lineární vztah mezi mírou růstu korálů a stavem nasycené vody. Korály rostou nejrychleji při míře nasycení 5, pomaleji při stupni 4 a ještě pomaleji při stupni 3. Při stupni 2 v podstatě přestávají stavět, a jako zklamaní stavitelé, kteří nedostali svůj materiál, musí své činnosti zanechat. V umělém světě biosféry 2 byly tyto objevy zajímavé. V reálném světě biosféře 1. Spíše povzbuzovali obavy. Vzbuzovali. Před průmyslovou revolucí se všechny hlavní světové útesy nacházely ve, vodních, ve vodách se stavem nasycení aragonitem mezi čtyřmi a pěti. Dnes na planetě téměř nezbývá místo, kde by stav nasycení překročil stupeň čtyři a budou-li trendy současných emisí pokračovat, do roku 2060 už nezbudou žádné organismy přesahující a 3,5. Do roku 2100 nezbudou žádné nad stupněm 3. Jak nazicení mořské vody klesá, energie nutná pro kalcifikaci roste a míry kalcifikace se zmenšují. Nakonec mohou úrovně nasycení klesnout natolik, že korály přestanou kalicifikací úplně, ale až už dlouho před tím bodem se dostanou do potíží. Je to proto, že v reálném světě jsou korály neustále požírání rybami, ježovkami a červy. Také je rozbíjejí vlny a bouře, jako byla ta, která vytvořila jeden strom. A tak jen, aby se udrželi v původním stavu, musí neustále růst. Jsou jako strom napadený hmyzem, řekl mi jednou Langdon. Musí dosti rychle růst, aby si zachovali i bytí jen svoji velikost. Langdon publikoval své výsledky v roce 2000. V té době bylo mnoho mořských biologů skeptických, jak se zdá v malé míře kvůli jeho spojení se diskreditovaným projektem biosféry. Langdon strávil další dva roky opakováním svých experimentů, tentokrát s ještě přísnějšími kontrolami. Výsledky byly stejné. Mezitím jiní badatelé zahájili své vlastní studie, ty také potvrdili Langdonův objev. Korály budující útesy jsou citlivý na stav nasycení. To je nyní už prokázáno v desítkách laboratorních studií, ale i na skutečných útesích. útesech. Před několika lety provedl Langdon z několika kolegy experiment na pruhu útesů poblíž vulkanického systému v Papuinové Guinei. Experiment byl proveden po vzoru Hall Spencerovy práce u Aragonského hradu a opět využíval společné průduchy jako přirozený zdroj acidifikace. Jak stav nasycení vody klesal, zmenšovala se i diverzita korálů. Ještě více drasticky mizely červené řasy ruduchy, což bylo zlověstným znamením, protože ruduchy působí jako určité pojivo, které udržuje společnou strukturu. Chaluhy přitom jen kvetly. Před několika lety bych se i já sám vysmál představě, že korálové útesy mohou mít omezený život, napsal UN Veron. Véron. Nikdejší vědecký vedoucí Australského institutu pro vědy o moři. Nicméně dnes se skoro stydím, že jsem strávil nejproduktivnější léta svého vědeckého života uprostřed bohatých divů podvodního světa. A jsem zcela přesvědčen, že pro děti našich dětí už tu nebudou, aby se z nich mohli těšit. Nedávná studie týmu australských bratelů zjistila, že korálová pokrývka Velkého bariérového útesu se jen v posledních 30 letech zvenčila o 50%. Nedlouho před odjezdem na jeden strom Kaldejra s ostatními členy svého týmu publikoval článek hodnotící budoucnost korálů s pomocí počítačových modelů a údajů zjištěných v této oblasti. Článek končí tvrzením, že budou-li současné trendy emisí pokračovat v dalších přibližně 50 letech, všechny korálové útesy přestanou růst a začnou se rozpadat. Mezi výlety na útes za sběrem vzorků se vědci na jednom stromě věnovali potápění. Skupina si oblíbila místo vzdálené asi 800 metrů po pobřeží na opačné straně ostrova, než bylo DK13. Předtím však museli přemluvit Grahama, ředitele stanice, aby tam vzal člun, což udělal jen neochotně a s velkým brůčením. Někteří z vědců, kteří se potápěli po celém světě, na Filipínách, v Indonézii, v Karibiku a v jižním Pacifiku, mi řekli, že potápění na jednom stromě se vyrovná tomu nejlepšímu. Snadno jsem tomu uvěřila. Když jsem poprvé skočila za člunu a podívala se na výření života pode mnou, cítila jsem se neskutečně, jako bych vplynula do podmořského světa, Jacques Kustýna. Za hejny malých ryb plavala hejna větších ryb, které byla pro nás žraloky. Kolem pluli velcí rejnoci, za nimiž se táhly želevy velikosti koupací vany. Snažila jsem se sestavit v duchu seznam toho, co jsem viděla, ale bylo to, jako bych měla zaznamenat sen. Po každé výjíždíčce jsem trávila hodiny prohlížením objemného svazku s názvem ryby velkého bariérového útesu a korálového moře. Mezi rybami, o nichž se domnívám, že jsem je tam v moři zahlédla, byly například následující druhy žraloci tygří, žraloci citronoví, Bodloci jednorozí a výši žlutohnědý. Nápadné ryby s čeledi pomcovití, klauni a sapíni, ploskozubci vlákno ploutví a ploskozubci dlouhonosí, nosí, chrochtali na zelenalí, sledič čtyřskvrní tunáci žlutoploutví, ploutví, velké, slizouni druhu, petrosky, teres, falx, Podlo, podložci žluto skvrní, králičkovci čárkovaní, kněžíci tu pohlaví a peskouni rozpůlení. Korálové útesy jsou často srovnávány s dešnými pralesy a z hlediska pouhé rozmanitosti života je tomu srovnání oprávněné. Ať už si vyberete jakoukoliv skupinu, počet jedinců i druhů v ní bude ohromující. Jistý australský vědec odlomil hroudu korálů velikosti volejbalového míče a zjistil, že uvnitř žije více než čtrnáct set mnoho štětinatých červů patřících k 103 druhům. Nedávno mřičtí badatelé, kteří hledali kolíše, rozbili hroudy korálů nazbírané na jednom metru čtverečním poblíž volavčího ostrova a našli v nich zástupce více než sta druhů. Ve vzorku podobné velikosti ze severního cípu velkého bariérového útesu našli zástupce více než 120 druhů. Odhaduje se, že na korálových útesech stráví alespoň část svého života při nejmenším půl milionu, ale pravděpodobně až 9 milionů druhů. Tato diverzita je ještě úžasnější ve světle okolních podmínek. Tropické vody zpravidla obsahují málo živovných látek, jako jsou dusík a fosfor, které jsou pro většinu forem života zásadně důležité. To souvisí s takzvanou termální strukturou vodního sloupce, která je příčinou toho, že tropické vody jsou tak nádherně průzračné. V důsledku toho by měla být tropická moře pustá vodním ekvivalentem pouští. Korálové útesy jsou tak nejen podvodními deštnými pralesy, jsou deštnými pralesy v mořské Sahaře. Prvním člověkem, jehož tato nesrovnalost zarazila, byl Darwin a proto vešla ve známost jako Darwinův paradox. Ervinův paradox nebyl nikdy zcela objasněn, ale jedním z klíčů k této záhadě je patrně recyklace. Korálové útesy, nebo vlastně tvorové v nich žijící, si rozvinuli nesmírně účinný systém, v němž jedna třída organismů jako na obrovském bazaru předává živiny jiné. Hlavními plánovači tohoto komplexního systému z směny jsou korály, kteří zároveň poskytují platformu, která toto obchodování umožňuje. Bez nich by tam byla jen vodní poušť. Korály tvoří architekturu ekosystému, řekl Mikkel Deira. Takže je zcela jasné, že pokud odejdou, odejde celý ekosystém. Jeden z izraelských věců, Jack Silverman, mi to vysvětlil následovně. Když nemáte budovu, kam mají jít nájemníci, korálové útesy v minulosti vznikly a zanikly už několikrát a jejich zbytky se objevují na všemožených nepravděpodobných místech. Ruiny útesů z Triasu lze nyní například nalézt stovky metrů nad hladinou moře v rakouských Alpách. Guadalupské pohoří v západním Texasu obsahuje zbytky útesů z období Permu, jež byly vyzdvíženy při takzvané tektonické kompresi asi před 80 miliony lety. Útesy z období Siluru lze vidět v severním Gronsku. Všechny tyto starobylé útesy jsou tvořeny vápencem, ale tvorové, kteří je vybudovali, jsou zcela odlišní. Mezi organismy, které budovaly útesy v křídě, patřily mlži ze skupiny hypuritida. V siluru patřily mezi stavitelé útesů houbám podobní tvorové nazývaní stromatoporoidi. V Devonu tvořili útesy korály drsnatí, kteří rostli ve tvaru rohů a korály deskatí, rostoucí do tvaru medových pláství. Oba tyto řády byly jen vzdáleně příbuzné dnešním korálům z řadu scleratinia větníci a oba vymřeli při velkém vymírání na konci permu. Toto vymírání se v geologických záznamech projevuje mezi jiným jako mezera v útesech, reef gap). období asi deseti milionů let, kdy útesy úplně chybí. Mezery v útesech se objevují rovněž po vymírání v pozdním Devonu a v pozdním Triasu a v každém z těchto případů to rovněž zabralo miliony let, než se budování korálových útesů obnovilo. Tato korelace vedla některé vědce k domněnce, že tvorba korálových útesů musí být na změnu životního prostředí velmi citlivá, což je dalším paradoxem, protože tvorba korálových útesů je jedním z nejstarších pochodů na Zemi. Okyslování oceánů není samozřejmě jedinou hrozbou, již korály čelí. Ve skutečnosti v některých částech světa korálové útesy pravděpodobně nepřetrvají ani do doby, kdyby je zvýšená kyselost oceánů zničila. Zdaleka neúplný soupis nebezpečí zahrnuje nadměrný rybolov, který usnadňuje růst řas, jež konkurují korálům. Splavování zemědělských hnojiv která rovněž podporují růst hřaz. odlesňování, jež vede k erozi půdy a jejímu odplavování, a tedy k snižování průsvitnosti vody. A rybolov s pomocí výbušnin, jehož destruktivní potenciál je zřejmý i bez vysvětlování. Všechny tyto tlaky zvyšují citlivost korálů na patogenní organismy. Takzvaná nemoc bílých pruhů je bakteriální infekce, která, jak napovídá název, zanechává pruhy bílé mrtvé tkáně. Zasahuje dva druhy karibských korálů, Acropora palmata, větevník dlasnitý a Acropora cervicornis, větevník parožnatý, které byly až do nedávna dominantními staviteli útesů v regionu. Choroba už poničila tyto dva druhy natolik, že je nyní Mezinárodní unie na ochranu přírody zařadila na seznam kriticky ohrožených druhů. Mezitím se celková plocha korálů v Karibiku v posledních desetiletích zmenšila téměř o 80%. Poslední a snad nejvýznamnější položkou ve výčtu rizik je klimatická změna. Stejně nebezpečné dvojče acidifikace oceánů. Tropické korálové útesy potřebují teplo, ale když teplota vody stoupá příliš vysoko, nastávají potíže. Důvody souvisejí se skutečností, že korály budují útesy, budující útesy vedou dvojí život. Každý jednotný polip je živočich a zároveň hostitel mikroskopických fotosyntuzících organismů, známých jako zooxantely. Zooxantely produkují prostřednictvím fotosyntézy cukry a polipové tyto cukry sklízejí, tak jako farmáři, svou úrodu. Jakmile teplota přesáhne určitý bod, ten se liší podle místa a taky podle druhu, symbiotický vztah mezi korály a jejich nájemníky se rozpadá. Zoxantalae začnou produkovat kyslíkové radikály v nebezpečných koncentracích a polipy reagují zoufale a sebedestruktivně tím, že je vypudí. Bez k je, jež jsou zdrojem jejich fantastických barev. Začnou korály bělet, tento fenomén je znám jako blednutí korálů. Odbarvené kolonie přestávají růst a pokud je poškození vážné, umírají. K velkému blednutí korálů došlo v letech 98, 2005 a 2010, a očekává se, že se zvyšováním globální teploty poroste i četnost a intenzita tohoto jevu. Studie o více než 800 druzích korálů tvořících útesy uveřejněná v časopise Science v roce 2008 zjistila, že třetina z nich je ohrožena vymíráním převážně v důsledku zvyšování teploty oceánů. Točení z korálů jednu z nejohroženějších skupin planety. Podíl druhů korálů, zařazených do ohrožených, poznamenává studie, převyšuje tento podíl u všech suchozemských živočišných skupin s výjimkou oboživelníků. Ostrovy jsou miniaturními světy, nebo jak to charakterizoval spisovatel David Kuhamen, jakousi karikaturou ve srovnání s nesmírenou složitostí přírody. Podle toho je jeden strom karikaturou karikatury. Celé to místo má 250 metrů na délku a 150 metrů na šířku a přesto zde pracovaly stovky vědců, které lákal v mnoha případech právě svou novelkou rozlohou. V 70. letech 20. století se trojice australských vědců rozhodla provést úplnou biologickou inventarizaci ostrova. Strávili skoro tři roky životem ve stanech a katalogizací každého rostlinného a živočišného druhu, který zde nalezli, včetně stromů, tři druhy, trav, čtyři druhy, ptáků 29 druhů, okřídleného hmyzu 90 druhů a roztočů 102 druhy. Na ostrově, jak zjistili, se nevyskytovali žádní místní savci. Nepočítáme-li vědce samotné a prase, které si sebou přivezli, zavřeli ho do klece a později upekli. Monografie, která vznikla na základě tohoto výzkumu, měla 400 stran. Začínala básní světčící o kouzulu tohoto malého korálového ostrůvku. Ostrov podřimuje. Obepnout třpitivými náramky z modrých vod. Stráží své skvosty v korálové čelence před dorážícím příbojem. V posledním dnu mého pobytu na jednom stromě jsme naplánovali žádný potápičský výlet a tak jsem se rozhodla, že zkusíme přejít přes ostrov, což byl výkon, který by neměl zabrat více než 15 minut. Neušla jsem daleko, když jsem narazila na ředitele stanice Grahama. Byl to urostlý muž s jasně modrýma očima, ryšavými vlasy a mrožím knírem a mě připadalo, že by to mohly být vynikající pirát. Šli jsme dále společně a rozmouvali a Graheme při zbíral kousky plastu, které vlny zanesly na jeden strom. Vršek od láhve, cáry izolace, pravděpodobně z dveří nějaké lodi, kousek roury z PVC, Měl už celou sbírku takového hrampádí, kterou vyvstavoval ve velkém drátěném kontejneru. Účelem této výstavky, řekl mi, je ukázat návštěvníkům, co jsme to zaresu. Graham se nabídl, že mi ukáže, jak výzkumná stanice ve skutečnosti funguje. A tak jsme se protáhli kolem laboratoří směrem ke střední části ostrova. Byla sezóna rozmnožování a všude, kudy jsme šli, se procházeli křičící ptáci, rybáci Skopoliovi, kteří jsou černí na zádech a bílí na hrudi, rybáci oranžovozubí, kteří jsou šedí s černými a bílými hlavičkami a černí nodiové bílohlaví, kteří měli na hlavě bílý pruh. Mohla jsem vidět? Proč lidé tak snadno vybíjeli hnízdící mořské ptáky? Rybáci vypadali, že nemají vůbec strach a pod nohy se nám jich pletlo tolik, že jsme se museli hodně snažit, abychom je nezašlápli. Graham mi ukazoval fotovoltaické panely, které dodávaly výzkumné stanici elektřinu a nádrže pro sběr dešťové vody, které ji zásobovaly vodou. Nádrže byly podloženy na vyvýšené plošině, z níž jsme zhlíželi na vrcholky ostrovních stromů. Podle mého hrubého odhadu jich bylo kolem set. Zdálo se, jako by rostly přímo z korálové drti, jako vlajkové stožáry. Graham mě upozornil na rybáka hned za okrajemé plošiny, který kloval do mládě ten Nodyho. Brzy bylo mládě mrtvé. Nechce ho sežrat, předpovídal a měl pravdu. Rybák odešel a mláděte se záhy zmocnil recek. Graham pozoroval tuto epizodu, již byl v mnoha obměnách samozřejmě už mnohokrát světkem, s filozofickým klidem. Tačí populace, ostrova se tak udržuje ve velikosti, která odpovídá jeho zdrojům. Tato noc byla první nocí svátku Chanuka. Pro tento svátek někdo z větve stromu vyřezal menorach a na něj upevnil izolepou dvě svíčky. Provizorní svíce na zapálený na pláži vrhal na korálovou drti mihotavé stíny. K večeři bylo tentokrát klokání maso, jež, jsme, jež jsem shledala překvapivě chutným, ale které, jak prohlásili Izraelci, rozhodně nebylo košér. Později jsem se vydala s postdoktorandem jménem Kenny Schneider k DK13, v té době už stoupal příliv více než dvě hodiny. Takže Schneider a já jsme plánovali, že přijdeme na místo několik minut před půlnocí. Schneider vykonal tuto cestu už dříve, ale stále zcela nezvládal práci s GPS. Asi v půli cesty jsme zjistili, že jsme se zatoulali mimo předepsanou trasu. Voda nám brzy začala sát po hruď. To naši chůzi zpomalilo a zkomplikovalo a příliv vrcholil. Hlavou se mi honilo několik znepokojivých myšlenek. Budeme schopni přeplavat zpět ke stanici? Budeme vůbec schopni určit správný směr kam plavat? Nevyřešíme nakonec otázku proudu k Fidži? Dlouho poté, než jsme předpokládali, jsme rozeznali žlutou boji DK13. Naplnili jsme láhve vzorky a vyrazili zpět. Opět mě zarazil mimořádný svit hvězd a tmavý horizont. Cítila jsem jako už několikrát na jednom ostromě rozporuplnost svého postavení. Na velký bariérový útes jsem přišla abych psala o veliké míře lidského vlivu. A přesto jsme si, Schneider a já, připadali v té neproniknutelné tmě naprosto nepatrní. Tak jako židé i korály velkého bariérového útesu se řídí lunárním kalendářem. Jednou za rok po úplňku, kdy začíná na jižní polokouli léto, vstupují do období masového rozmnožování něco jako synchronizovaného skupinového sexu. Bylo mi řečeno, že to bude podívaná, u níž bych neměla chybět a podle toho jsem plánovala svůj výlet do Austrálie. Po většinu času jsou korálovy, korály extrémně cudní, reprodukují se asexuálně pučením. Každoroční pohlavní rozmnožování je tak vzácnou příležitostí, geneticky řečeno smísice. Většina ploditelů jsou hermafroditi, to znamená, že jednotlivý pohyb produkuje vajíčka i spermie, vše zabaleno do vhodného malého ranečku. Nikdo přesně neví, jak korály synchronizují své rozmnožování, ale má se za to, že reagují na světlo a teplotu. V přípravách na tuto velkou noc masové rozmnožování probíhá vždy po západu slunce. Korály začínají vyrážet, což by se dalo přirovnat ke korálové verzi porodních bolestí. Polipy vytlačují váčky z vajíčky a spermiemy a celé kolonie dělá něco, co vypadá jako husí strkání. Vrátila jsem se zpět na Volavčí ostrov. Někteří australští badatelé zde vybudovali pro korály důmyslnou líheň, takže tuto událost mohu podrobně zkoumat zhromáždili tu kolonie některých nejběžnějších druhů z korálových ostrovů, včetně Akropora Milepora, který funguje, jak mi vysvětlil jeden z vědců, jako laboratorní krysy korálového světa, které chovají v nádržích. Akropola Milepora vytváří kolonii, která vypadá jako trs malých vánočních stromků. K nádražím se nikdo nesmí přiblížit s obyčejnou svítělnou, aby neuvedl vezmatek vnitřní hodiny korálů. Místo toho má každý speciální červený světlomet. S vypůjčeným červeným světlometem jsem mohla pozorovat váčky a vajíčky s vajíčky a spermiemi, které se rýsovaly oproti průhledné tkání polipu. Váčky byly růžové a připomínaly skleněné korálky. Vedoucí týmu, badatelka jménem Selina Vardová z Queenslandské univerzity, běhala kolem nádrží s gravidními korály jako porodník připravující se na porod. Řekla mi, že každý váček obsahuje něco kolem 20 až 40 vajíček a snad tisíce spermí. Zanedlouho poté, co byly vypuštěny, se váčky otevřely a vysypaly své gamety, které, pokud si dokáží najít partnery, dají vzniknout malým růžovým larvám. Jakmile se korály v nádržích začaly rozmnožovat, Vardová měla v plánu váčky nabrat a vyzkoušet, jak na ně působí různé úrovně acidifikace. Učinky acidifikace na rozmnožování korálů už studovala několik minulých let a její výsledky naznačují, že nižší úrovně nasycení vedou k významnému poklesu plodnosti. Úrovně nasycení rovněž ovlivňují larvální vývoj a usazení. Proces v němž larva korálu vystoupí z vodního sloupce, Přichytí se k něčemu pevnému a začne vytvářet nové kolonie. Obecně řečeno všechny naše výsledky byly až dosud negativní, řekla mi Vardová. Budeme-li stejným způsobem pokračovat, aniž bychom neprodleně učinili nějaké dramatické změny v našich uhlíkových emisí, Dostaneme se v budoucnosti do situace, kdy nám zbudou při nejlepším jen malé korálové pruhy. Později té noci někteří z dalších badatelů na volavčím ostrově, včetně postgraduálních studentů, kteří se pokoušeli stmelit opožděný mezokosmos, Slyšeli, že korály Vardové jsou připraveni k rozmnožování a zorganizovali noční potápění se šnorchlem. To bylo mnohem promyšlenější než potápičské výlety na jednom stromě. Měli jsme k dispozici potápičské obleky a podvodní světla. Vybavení ale nestačilo pro všechny najednou. A tak jsme jeli na dvou lodích. Já jsem byla na první a zpočátku jsem byla zklamaná, protože to vypadalo, že se nic neděje. Ale po chvíli jsem si všimla, že několik korálů uvolňuje své váčky. Téměř bezprostředně následoval nespočet dalších. Se připomínala vánici v Alpách, jen naopak. Voda se plněla proudy růžových korálků, stoupajících k povrchu jako sníh, padající nahoru. Připluly duhoví červy, kteří požírali váčky, objevila se příznačná záře a na povrchu se začala tvořit slézová skvrna. Když má loď musela končit, neochotně jsem vyšplhala z vody a předala světlo.